Я особисто нічого не знав, на гінекологу мене звичайна ступа. Чому ви не сказали мені про те, в якому стані ваша дружина? А чому ви тримаєте таку лікарку? Тому що вона дружина секретаря райкому партії? Трохименко саме примощувався своїм єдиним бухом до стетоскопа, притуленого мені до грудей. Попрошу вас не дихати, так. А тепер подихайте. Не дихайте. Тепер можна дихати, отак. Ми з вами повинні мати повну картину. А що, мадам-гінеколог, дружина самого товариша Стуконога, то це б навіть було простіше для її зняття, зважаючи на те, що затискування критики переслідуються статутом партії. Я б витурив її в шию, а товариш Стуконог – і не писну, але вона секретар лікарняної парторганізації. організації розумієте, що це таке? Однаково, що ващириться? Ви ж його не виганяєте і не можете вигнати, поки він секретар. А секретар він вічний. Щириться для агростанцій, як виставлені в магазинних вітринах товари для приваблювання покупців. Заповнюють вітрини, але не продаються. Бутафорія. Бутафорія? Заздрю вашої добродушності. Я особисто сприймаю цих людей інакше. Вони всі параноїки, тяжкі, безнадійні, коли хочете злочинні. Найбільший параноїк був Сталін. Він і наплодив їх цілі легіони. Від неконтрольованої влади і вседозволеності в тупих головах, неминуче мають народжуватися абсолютно ідіотські ідеї, які не піддаються виправленню ні досвідом, ні переконаннями, і зрештою трансформуються в справжнє шаленство сутяжництва, засідань, вигадування провин, смакування проробками, критикою і самокритикою, просто кажучи, гризнею. Хіба не все державне паранойя, всі оті збори, засідання, резолюції, рішення, мільярди паперів, які пишуться щодня мільйонами щириць і стоконожок? Коли я проходив перекваліфікацію, Райком послав мене своїм представником на звітно-виборні партійні збори у товариство «Глухонімих». А ви могли б собі уявити таке блюзнірство? Збори «Глухонімих», президія, стіл, застелений червоним, доповідач, оратори, і всі спілкуються на мигах. А мене прислали представником райкому, бо я теж каліка, каліку до калік. Я тоді прийшов до райкому і спитав, а в сліпих ви теж проводите партійні збори? Знаєте, що вони мені відповіли? «Я вони дали вам призначення в наш район», – сказав я. «Щоб показати, що парт збори для сліпих не така вже й біда». «А от ти спробуй пожити одно руко, одно ного, одно око, без електрики, без водопроводу, без центрального опалення і взагалі без усього. От тоді ти і знатимеш, як критикувати генеральну лінію». Приблизно так воно все і сталося. «А ви колись питали?» Чому я звірствую з рушницею? Іноді хочеться стріляти вже і не з рушниці, а з тисяч артилерійських стволів. Але хто почує? А вуха усіх заліплено воском? А може, взагалі відмер слуховий нерв. Знаєте, хто в мене ляринголог? Ніколи не вгадаєте? Не ветеринар, синок районного ветлікаря. Батько влаштував його до ветеринарного інституту у Харкові. Синок довчився вже до четвертого курсу, а тоді на танцях студентка медичка поцікавилася, де він учиться. Почула про ветеринарію, стала сміятися, він до батька. «Переводьте до медінституту». «Ну, вона же всі мечти збиваються». А заколов ветеринарка Банчика, зібрав медику, сальця... Того та сього і вже за два роки готовий народний цілитель. Радянським людям вухо, горло, ніс не дуже й потрібні, і їм аби очі, щоб бути пильними.